До вашої уваги, наступні чотири частини роману Августа Стріндберга «Червона КІМНАТА. Частина сім'надцята. Природа. Якось після полудня Фаландер сидів удома і читав свою роль. Коли почувся легенький стук у двері, два подвійні удари. Він схопився з місця, накинув на себе піджак і відчинив. Агнеса? Я просто приголомшений. Так, мені закортіло прийти до тебе. Така проклята нудьга. Ти лаєшся? Дай мені вилаятися, хоч на душі полегшає. Гм. Дай мені сигару. Я шість тижнів не курила. Я скоро збожеволюю від того виховання. Він такий суворий з тобою? Хай він скажеться. «Агнесо, що ти кажеш?» «Не можна ні курити, ні лаятись, ні пити пунш, ні ходити кудись вечорами. Та стривай, хай я тільки вийду заміж. От тоді!» В нього справді поважні наміри? «Тілком, глянь на цю хусточку. а Герб ер. 10 кружечків?» «У нас однакові ініціали, тож я позичила собі його хусточку. Правда ж гарна?» «Так, гарна. То у вас уже аж до такого дійшло?» Ангел у блакитній сукні упав на канапу і закадив сигаретою. Паландер приглядався до гості, ніби складав їй ціну, потім спитав. «Вип'єш чашку пуншу?» «Радо вип'ю». Але ж ти любиш свого нареченого? Він не з тих, кого люблять по-справжньому. Зрештою, я не знаю, чи я його люблю. Хм. А що означає любити? А вже ж, що означає любити? О, ти це знаєш. Він дуже пристойний, навіть палкий, але ж, але ж. Ну що? Він надто порядний. Вона дивилася на Фаландера з такою усмішкою, що наречений вжахнувся б, якби побачив її. Він нечемний з тобою? запитав Фаландер, зацікавлено і трохи неспокійно. Агдеса випила пунш, навмисне помовчала, похитала головою і сказала, театрально зітхнувши. Чого ж? Видно, Фаландера вдовольнила відповідь. Йому явно відлягло від серця. Він знов почав свій допит. «Може минути ще багато часу, поки ви одружитесь. Він же не має ще жодної ролі. Я знаю, що не має. Тобі починає набридати? Треба тримати себе в руках. «Доведеться вдатися до тортур», – подумав Фаландер і сказав. «А ти знаєш, що Женні тепер моя коханка?» «Ота стара бридка баба?» По її виду махнув цілий сніп білого північного сяйва, а м'язи засмикались, ніби під впливом гальванічного струму. «Вона ще не така стара», – спокійно сказав Фаландер. «А ти чула, що кельнер з міської пивниці дебютуватиме в ролі Дона Дієго?» в новій п'єсі, а буде грати його слугу. Той хлопець матиме успіх, бо роль Дона Дієго грається сама. Але сердешний Рен'єльм умре з сорову. «Царю небесний, що ти кажеш? Те, що є. До цього не повинно дійти. А хто ж стане на заваді?» Вона схопилася з канапи, випила чарку і, обливаючись рясними сльозами, вигукнула. О, який цей світ гіркий! Наче зла сила підстерігає всі наші бажання, щоб убити їх, шпигує за всіма нашими надіями, щоб знищити їх, угадує всі наші думки, щоб задушити їх. Якби змога, то треба було б бажати собі лиха, щоб обдурити ту злу силу. Щира правда, голубко. Тому і слід завжди виходити з того, що тобі може не пощастити. Але це ще не найгірше. Ось послухай і утішся Ти знаєш, що кожне твоє щастя буває за рахунок когось іншого. Коли тобі дадуть роль, хтось залишиться без ролі. Ти не самохід вчиниш йому кривду, і він крутитиметься, мов розтоптаний черв'як. А це завжди отруює твоє щастя. Тож нехай у нещасті тебе втішає те, що кожною твоєю невдачею ти хоч і не з власної волі робиш добре діло. А наші добрі діла – це єдина чиста насолода, яка нам лишилася. Я не хочу робити добрих діл, не хочу ніякої чистої насолоди. Я маю таке саме право на щастя, як і всі інші, і домужуся його якою завгодно ціною? Якою завгодно ціною. Я мушу домогтися свого і не грати більше покоївок твоїх коханок. О, ти ревнуєш? Навчися гідно зустрічати кожну невдачу. Це буде благородніше і куди цікавіше. Скажи мені одне. Вона тебе кохає? Боюся, що її почуття надто глибоке. А ти? Я? «Я нікого більше не кохатиму, крім тебе, Агнесо!» Він узяв її за руку. Агнеса так швидко схопилася з канапи, що аж мигнула панчохами. «Ти думаєш, на світі є щось таке, що зветься коханням?» запитала вона і націлила на нього свої великі зіниці. «Думаю, що є багато видів кохання!» Агнеса пройшлася по кімнаті і спинилася коло дверей. «Ти щиро кохаєш мене? Тільки мене?» – спитала вона, взявшись за клямку. Він не роздумував і двох секунд. «Твоя душа лиха, а я не люблю лихого». «Що мені душа? Чи ти мене кохаєш? Мене? Так, настільки... Навіщо ти наслав на мене Рен'єльма? Тому що хотів знати, як мені буде, коли я втрачу тебе». Отже, ти брехав тоді, що я тобі набридла. Так, брехав. О, ти сатана!» Агнеса замкнула двері, а Фаландер тим часом спустив жалюзі. Частина 18. Нігілізм Вертаючись одного дощового вересневого вечора додому, Фальк на свій подив, ще з вулиці Грев, Мангіт-Гатан, побачив, що в його вікні світиться. Коли він підійшов ближче, то розгледів на стелі чиюсь знайому тінь, але чию саме не міг згадати. Тінь справляла гнітюче враження, а той, від кого вона падала на стелю, виявився ще жалюгіднішим. Фальк зайшов до кімнати і побачив струве що сидів за його письмовим столом, поклавши голову на руки. Одяг його був мокрий від дощу і звисав на підлогу, де утворилися калюжі і шукали витоку поміж щелинами в мостинах. Чуб пасмами поприлипав до голови, а баки, завжди такі буйні, звисали, мов сталактити, на мокрий піджак. На столі біля нього лежав його чорний капелюх, згинаючись під власною вагою. Здавалося, він носив жалобу по своїй молодості, бо був обв'язаний вузенькою стрічкою чорного крепу. «Добрий вечір!» – привітався Фальк. «Ну і високий гість!» «Не глузуй з мене!» – узвався Струве. «Чому? Я не бачу причин, чому б я не міг глузувати з тебе!» «Так, ти теж потерпів тоді!» Потерпів. І так, що скоро сам стану консерватором. Я бачу, ти в жалобі. Можна тебе привітати. У мене вмерла дитина. Ну, то вітаю. Скажи мені одне, чого ти хочеш? Ти знаєш, що я тебе зневажаю. Та ти й сам себе зневажаєш, правда ж? Звичайно. Але послухай мене, друже, тобі не здається, що життя і так досить гірке? щоб ми ще й без потреби отруювали його один одному. Хай, уже в нього втручається Бог чи доля, а людині не треба себе принижувати цим. Мудра думка, вона робить тобі честь. Може, одягнеш мій халат, поки твій піджак висохне? Ти, мабуть, змерз. Дякую, але я мушу йти. Ну, можеш трохи посидіти, щоб ми хоч раз, як слід, поговорили. Я не люблю говорити про своє нещастя. То розкажи про свої злочини. Я їх не робив. Робив, та ще й великі. Ти накладав свою важку руку на пригноблених, топтав поранених, глумився з беззахисних. Пам'ятаєш останній страйк, коли ти став на бік тих, що мають владу? На бік закону, друже. Ха, закону? А хто пише закони для бідних, дурню? Звичайно, багатії. Тобто, пани для своїх рабів. Закон писав весь народ. Це народне почуття справедливості. Закон писав Бог. Облиш свої гучні слова, коли розмовляєш зі мною. Хто написав закон 1734 року? Кронєльм? Хто написав останній закон про тілесну кару? Полковник Сабельман. Це була його пропозиція. А його знайомі? що тоді мали більшість в уряді, провели цей закон. Полковник Сабельман – не народ, а його знайомі – не все народне почуття справедливості. Хто склав закони про права акціонерних товариств? Окружний суддя Свін Дельгрен. Хто написав нові правила Рексдагу? Член апеляційного суду Волоніус. Хто увів закон про захист закону? Тобто закон про захист багатих від справедливих вимог бідних. Гуртовий торговець – Крюндгрен. Тож, краще мовчи. Я твої фрази знаю. Хто написав новий закон про спадщину – ті, що його порушують, а закон про ліси – злодії? Хто писав закон про випуск приватними банками паперових грошей – шахраї – і все це ти звалюєш на Бога. О, нещасний Бог! Дозволь дати тобі пораду. Одну життєву пораду, яку мені підказав досвід. Коли ти хочеш уникнути спалення на вогнищі, якому ти фанатично йдеш на зустріч, то якнайшвидше зміни свої погляди на життя і на людей. Вчийся дивитися на світ... З пташиного лету і побачиш, яким дрібним і нікчемним він тобі здаватиметься. Виходь з того, що все купа сміття. Що люди – це покидьки, яєчна шкаралуща, лушпиння з ріпи, листки з капусти, ганчір'я. І тебе ніколи ніщо не здивує. Ти не втратиш більше жодної ілюзії. А навпаки, щоразу чийсь добрий намір, гарний вчинок. Даватиме тобі щиру втіху. Одне слово – озбройся тихою, спокійною, зневагою до світу і не бійся. Від цього ти не станеш жорстоким. Таких поглядів на життя в мене ще, звичайно, немає. Але світ я трохи зневажаю. І в цьому моя біда. Бо коли я бачу, бодай найменший вияв доброти й благородства, то знов починаю любити людей, переоцінювати їх. І знов шиюся в дурні. Будь агуїстом. на біса тобі думати про інших. Боюся, що не зможу. Знайди собі іншу роботу. Працюй з братом. У нього, здається, справи йдуть добре. Вчора я бачив його на зборах у церкві Святого Миколая. На церковних зборах? Так, він у церковній раді. О, то людина з майбутнім. Старший пастор кланяється йому. Він скоро стане міським радником, як усі власники земельних ділянок. А як ідуть тепер справи Тритона? О, вони випустили нові акції. Твій брат там нічого не втратив, хоч нічого й не виграв. Ні, в нього є інші справи. Годі, я не хочу про нього чути. Але ж він твій брат. Хіба це його заслуга, що він мій брат? «Ну, ми балакуємо про все, але я не знаю основного. Чого ти прийшов?» «Ой, завтра в мене похорон, а я не маю фрака. Ну, можеш узяти мій». «Дякую, друже, ти мені дуже допоміг. Це одна справа. Та є ще й інша, делікатніша». «Чому ж ти вирішив до мене, свого ворога, звертатися з такою делікатною справою? Дуже дивно». «Тому що ти маєш добре серце». Не сподівайся більше на моє добре серце. Ну, що там? Ти так змінився, став такий нервовий, раніше ти був лагідний. Я ж тобі кажу те саме. Ну, що ти хочеш? Хотів спитати, чи не прийшов би ти на похорон? Я? Чому ж ти не попросиш котрогось свого колегу з сірої мантії? Тут є одна прикра обставина. Тобі я скажу про неї. «Я не брав шлюбу». «Не брав шлюбу? Ти, захисник, й моралі, нехтуєш священними узами?» «Що вдієш? Злидність, крута. Але я однаково щасливий. Дружина любить мене, а я її. А це головне. І є ще й інша обставина. З певних причин дитину не встигли охрестити. Їй було три тижні, коли вона вмерла, тому священник не може її поховати». Але я не зважуюсь сказати цього дружині, бо вона впаде у відчай. Я їй сказав, що священник прийде на кладовище. Це просто, щоб ти знав. Вона, звичайно, не поїде з нами. Крім тебе, там ще буде тільки двоє чоловіків. Одного звати Леві. Це менший брат директора Тритона. Він також працює там, у конторі. Дуже милий хлопець, має добру голову, а ще добріше серце. Не смійся, я знаю, ти подумав, що я позичив у нього грошей. Я таки справді позичив у нього грошей, але він такий хлопець, що сподобається тобі. Другий – мій давній приятель, доктор Борг, що лікував дитину. Він – людина без жодних забобонів і дуже вільнодумний. З ним ти вже, напевно, порозумієшся. Отже, я розраховую на тебе. Нас буде в кареті тільки четверо і, звичайно, дитина в труні. Гаразд, я прийду. Але я попрошу тебе одне бачиш, моя дружина має сумніви, чи дитина попаде в рай, оскільки вона не хрещена, і питає про це кожного, щоб заспокоїти свою тривогу. Ти ж визнаєш Аугсбурзьке сповідання тут йдеться не про вчення. Але в своїх статтях ти завжди захищаєш офіційну віру. У статтях так, це справа газети. Якщо їй хочеться підтримувати християнство, то хай підтримує. І якщо я працюю в газеті, то це ж зрозуміло. Будь такий ласкавий, потакуй їй, коли вона висловлюватиме свою надію, що дитина попаде в рай. Ну, задля щастя ближнього, я заперечуватиму офіційну релігію, тим паче, що сам її не визнаю. Але ти ще не сказав мені, де тебе шукати. Ти знаєш, де Віта Берген? Так, знаю. Може, ти мешкаєш у тому пошпакльованому дерев'яному будинку на узбіччі? Так. А звідки ти його знаєш? Я був там колись. Ти, мабуть, знайомий з соціалістом Ікбергом, що псує мені людей. Я там управителем від Сміта. Сміт дозволив мені мешкати безплатно, щоб я збирав з пожильців платню. Та коли вони не хочуть платити, то починають верести всякі дурниці, яких їх навчив Ікберг про працю і капітал, і таке інше, що друкується в різних скандальних газетах. Фальк мовчав. Ти знаєш того Ікберга? Так, знаю. Може, ти приміряєш фрак? Одягнувши фрак, струви натягнув зверху свій мокрий піджак, застебнув його на всі гудзики, запалив недокуру, досить обсмоктаної сигари, наштрикнутий на сірник і пішов. Фальк присвітив йому на сходах. «Тобі далеко йти, – сказав Фальк, – щоб прощання не було таке холодне. Бо знаю, як далеко, а в мене немає парасольки. І плаща також. Може дати тобі своє зимове пальто? Дай. Ти такий добрий. А при нагоді я заберу його назад». Фальк зайшов до кімнати, взяв пальто, Відніс його струве, що чекав у передпокої, попрощався і повернувся назад. Але повітря в кімнаті здалося йому таким задушливим, що він відчинив вікно. На дворі сіявся густий осінній дощ, лопотів по дахах і стікав на брудній вулиці. З казарми навпроти було чути звуки вечірньої зорі, а в нижній квартирі співав хор. І крізь відчинені вікна до нього долинали строфи псалма. Фальк почував себе самітним і втомленим. Він думав стати на герць з представником усього того, що він вважав ворожим, але супротивник утік і водночас до певної міри переміг його самого. Він пробував з'ясувати для себе, на чому ж вони, власне, зіткнулися, але не міг і не міг визначити, на чиєму боці була правда. І він почав розмірковувати. А може, справи, яку він захищав, тобто справи гноблених, взагалі не існує. Наступної хвилини він уже дорікав собі за боягузливість, і фанатизм, що постійно жеврів у ньому, запалав з новою силою, він проклинав свою безхарактерність, яка завжди доводила його до поступок. Ось щойно до його рук попав ворог, і він не тільки не показав, як глибоко зневажає його а поставився до нього прихильно і співчутливо. Що той тепер подумає про нього? Його доброта зовсім не чеснота, це просто моральне безсилля, що не давало йому діяти рішуче, робило його нездатним до боротьби. Він дедалі більше усвідомлював, що не доріс до неї. Він відчув настійну потребу погасити під казанами вогонь, бо вони могли не витримати тиску пари, яку нікуди було використовувати. Згадалась порада Струве. Він думав про неї так довго, що нарешті в голові все змішалося. Правда і брехня, справедливість і несправедливість затанцювали в приємній згоді. А мозок, в якому завдяки академічній освіті все було розкладене по поличках, скоро став схожий на гру підтасованими картами. Альк навдивовижу швидко домігся стану цілковитої індиферентності, Заходився вишукувати виправдання вчинкам ворога і доводити, що він сам не мав слушності. Він відчув, що настроєний примирливо до суспільного ладу і нарешті став на вищу точку зору. Зробив висновок, що властиво не має значення, чи все буде чорне, чи біле, і якщо воно чорне – то ніхто не знає, чи воно й не повинне бути таким. Тож, чи треба бажати, щоб воно змінювалося? Такий хаос у голові був йому приємний, бо давав почуття спокою, якого він давно вже не мав, тривожачись долею людства. Він втішався цим спокоєм, курячи люльку, набиту міцним тютюном, аж поки служниця прийшла стелити йому ліжко і принесла листа, якого щойно вкинув листоноша. Листа прислав Олле Монтанус. Лист був дуже довгий і, здавалося, справив на Фалька досить глибоке враження. Зрештою, ось він. Любий друже, хоч ми з Лунделом закінчили свою роботу і скоро зустрінемось у Стокгольмі, все-таки я відчуваю потребу поділитися з тобою враженнями від пережитого, бо воно мало велике значення і для мене, і для мого духовного розвитку. Я прийшов до одного висновку і тепер стою вражений. Мов курча, яке щойно вилупилось і вперше глянуло на світ, відкидаючи шкаралущу, що так довго затуляла йому світло. Цей висновок, звичайно, не новий. Платон сказав те саме ще перед християнством. Дійсність, бачене – це тільки видимість, тінь ідей. Тобто дійсність – це щось… Нице, це, незначне, другорядне, випадкове. Чудово. Але я беру синтетичний метод і почну з окремого, щоб потім перейти до загального. Найперше я розповім про свою роботу, про яку піклувався спільно і Рекс Дах, і уряд. Біля алтаря в тресколі стояли дві дерев'яні фігури. Одна була давно потрощена, але друга лишилась ціла. Ціла фігура зображала жінку з хрестом у руках. З розбитої в ризниці лежало два мішки уламків. Один учений, знавець старовини, досліджував уламки в обох мішках, щоб визначити, кого та фігура зображала, але нічого певного не сказав. Проте до діла він узявся ґрунтовно послав зразок білої фарби, якою була пофарбована фігура, у фармацевтичний інститут і таким чином отримав підтвердження, що у фарбі є свинець, а не цинк. Отже, фігура існувала до 1844 року, коли вперше з'явилося цинкове білило. Який би це був переконливий доказ, якби фігура була перефарбована? Потім він послав шматок дерева до столярного цеху в Стокгольмі, і отримав відповідь, що то береза. Отже, фігура була вирізана з берези до 1844 року. Але такий висновок його не влаштовував. Він мав підстави, тобто його честь вимагала віднести ті фігури до 16 століття. А крім того, Хотів, щоб вони належали великому, а вже ж великому, оскільки його ім'я так глибоко вирізане на дубових дошках, що збереглися до наших днів – бурхартові фон Шіденганне, який різбив стільці на хорах Субору у Вестеросі. Вчений не припиняв своїх пошуків. Він украв шматок гіпсу із статуеток у Вестеросі – і разом з пробою гіпсу з ризниці Трескульської церкви послав до політехнічної школи, не можу написати її по-французьки, «Е в Париж. Відповідь була вбивча для всіх наклепників. Аналіз показав, що гіпс в обох пробах мав той самий склад – 77 частин вапна і 23 частини сірчаної кислоти, а отже й фігури були з тієї самої епохи. Таким чином визначено вік фігур. Усе це було описане і відіслане. Учені мають жахливу пристрасть усе відсилати в Академію старожитностей. Лишалося тільки визначити, що зображала розбита фігура, і реставрувати її. Протягом двох років обидва мішки з уламками мандрували з упсали в лунд і навпаки. На щастя, професори, що їх досліджували, розходилися в поглядах. І між ними виникла суперечка. Лунський професор, який став тепер ректором університету, написав як свою ректорську працю розвідку про цю фігуру і розгромив свого упсальського колегу. А той відповів йому брошурою. Якраз тоді один професор Академії мистецтв у Стокгольмі виступив з зовсім іншими поглядами. І наслідок був той самий, що завжди – Ірод з Пілатом узгодили свої погляди і кинулись громити стокгольмця з усією в'їдливістю провінціалів. Узгодження полягало в тому, і на цьому спинилися остаточно, що розбита фігура зображала не віру, тому що ціла фігура повинна була зображати віру, яку символізував хрест. Припущення лунського професора, що фігура могла зображати надію – Оскільки в одному мішку знайдено уламок якоря, відкинено. Бо в такому разі треба було б припустити, що існувала третя фігура – любов, до якої, однак, не знайдено й сліду. Так їй і не було де стояти. А крім того, доведено з допомогою багатої колекції наконечників стріл в історичному музеї, що той уламок – не гачок якоря, а наконечник стріли. Зброї, яка символізувала невіру. Послання до євреїв, глава 7, де говориться про сліпі стріли невіри, а також Ісаї, глава 29, де стріли невіри згадано кілька разів. Наконечник був такої самої форми, як наконечники стріл епохи регенства Стуре. І це розвіяло останні сумніви щодо віку фігури. Моє завдання полягало в тому, щоб згідно вказівок професорів зробити фігуру невіри, пару до втіленої фігури, яка зображала віру. Отже, все було зрозуміло. Сумнівів більше не виникало. Я почав шукати натурника, бо то мала бути чоловіча фігура. Шукати довелося довго, але я таки знайшов, як мені здається, живе втілення невіри, і мені блискуче вдалося відтворити його. Тепер ліворуч Олтаря красується статуя актора Фаландера з мексиканським луком, запозиченим з п'єси про Фернандо Кортеса, і в розбійницькій мантії з Фра Дияволо. Проте люди вважають, що це не віра підняла зброю на віру. Добрий пастор у проповіді під час відкриття, маючи на думці мене, згадав про чудесний дар, яким Господь іноді наділяє людей – Граф, у якого ми обідали, заявив, що я створив шедевр найгірший за античні. Він їх бачив в Італії. А студент, що працює в графа репетитором, скористався нагодою і роздав свій вірш, у якому він розмірковував про вищу красу і давав історичний начерк міфа про диявола. Бачиш, як справжній егоїст я весь час пишу про себе. Що ж сказати тобі про запрестольний образ Лундела? Ось що там зображено. На задньому плані розіб'ятий Христос. Рен'єльм. Ліворуч нерозкаяний грішник. Я. Негідник зобразив мене ще поганішим, ніж я є насправді. Праворуч розкаяний грішник. Сам Лундел, що дивиться своїми облудними очима на Рен'єльма. Під Христом Марія Магдалина. Марія, ти знаєш її та з глибоким викотом. Римський центуріон, паландер на коні, на ескадронному жеребці присяжного Ульсона. Після проповіді опала завіса і «Не можу тобі передати, яке моторошне враження справили на мене всі ці знайомі обличчя, що з висоти олтаря дивились на людей, які врочисто слухали гучні слова пастора про величну мету мистецтва, особливо тоді, коли воно служить релігії. Тієї миті з мене впала завіса, яка багато що мені відслонила. Що я тоді думав про віру і про невіру, я тобі колись розповім. Що я думаю про високу мету мистецтва, я викладу в лекції, яку хочу прочитати десь у публічному місці, коли вернуся до міста. Що релігійні почуття Лундила в ті неоцінимі дні були дуже високі, ти сам можеш собі уявити. Він майже щасливий у своїм безмежнім самообманні і не усвідомлює, що він шахрай. Здається, головне я тобі написав, а решту розповім, коли зустрінемося. А тим часом до побачення і бувай здоровий, твій щирий приятель Олле Монтанус. Постскриптум. Я ще забув тобі розповісти про завершення тих антикварних досліджень. Скінчилося все тим, що один старий з богодільні на ім'я Ян згадав, який вигляд мали ті фігури в часи його дитинства. Він сказав, що їх було три, і звалися вони Віра, Надія і Любов. А оскільки Любов була найбільша, то вона стояла над Олтарем. Грім розбив її і Надію 1810 року. Фігури зробив його батько, який різьбив штеневі прикраси для кораблів у... Карл Скруні. Той самий. Прочитавши листа, Фальк сів до столу, глянув, скільки в лампі лишилося газу, закурив люльку, витяг з шухляди рукопис і почав працювати. Частина 19. З нового кладовища на Норбаку Над столицею лежав сірий теплий вересневий туман, коли після обіду Фальк добрався до пагорбів південного передмістя. На цвинтарі старої Катріни він сів відпочити. Йому справді було приємно дивитися, як за останні ночі почервоніли від морозу клени, бо він щиро вітав осінь, вітав її темряву, її сірі хмари, її опале листя. Вітер ніде ані повівав. Здавалося, що природа відпочивала, стомлена працею протягом короткого літа. Усе відпочивало. Ось під горбиками Дерну лежали люди так тихо й мирно, ніби їх ніколи й не було на світі. Фальк хотів би, щоб усі тут лягли, і він разом з ними. На башті вибило котрусь годину. Він підвівся і рушив далі в напрямку садової, звернув на нову вулицю, яка вже сто років була нова, поминув новий ринок і вийшов на Вітаберген. Спинившись перед зашпакльованим будинком, він почав слухати, про що розмовляють діти, що сиділи, як звичайно, на пагорбі. Вони шліфували шматочки цегли, щоб потім гратися ними в класи, і голосно розмовляли про свої справи. «Що ти їв на обід, Янне? А тобі яке діло? Яке діло? Ти чого пащикуєш? Дивись, щоб я не врізав тобі пару гарячих. Ти? Ото ти такий страшний. Куди тобі з твоїми очима? Що, не полотав би я тобі боків недавно біля гамарбюшина, а? Ед стулепельку». Янне дістав своїх пару гарячих і на тому колотнеча вляглася. «Може, скажеш, що ти там не був, Янне, і не вкрав Христа з могилок святої Катріни, а?» «Це кривий Олли базікав. Ну, а як прийде поліція, тоді що? Думаєш, я боюся поліції?» «Побачив би ти». «Як не боїшся, то підемо ввечері на греблю Сінкен по груші» е ні я не перелізу через паркан і собаки люті. А пеллеса Сажутрус перелазить за іграшки і від собак може відбитися ногами. З будинку вийшла дівчина і почала посипати зарослу травою вуличку гілочками ялини. Діти перестали шліфувати цеглу і втупились у неї очима. Якого там ще чорта нині ховають? А, то Любка нашого управителя знов мала вилупка. «Ох, і сатана ж той управитель, правда?» Замість відповіді почулася якась мелодія, насвистувана особливим способом. «Ми лупцюємо його лисенят, коли вони вертаються зі школи, а його жінка як приндеться, проклята відьма, вигнала нас уночі на сніг, коли ми не заплатили за житло, і нам довелося спати в повітці Блекторна». Розмова урвалася. Бо остання новина, мабуть, не справила ніякого враження на слухачів. Палькові не дуже приємно було заходити в будинок після такої характеристики його пожильців, почутою від хлопців. У дверях він побачив струве. Той напустив на себе скорботну міну, схопив його за плече, ніби хотів довірити якусь таємницю чи втерти в його присутності мимовільну сльозу. Потім треба ж було щось робити – Обняв за стан. У кімнаті, куди його завів струве, стояли тільки стіл, буфет, шість стільців і домовина. Вікна були запнуті білими простирадлами, крізь які пробивалося денне світло і змагалося з червоним полум'ям двох стааринових свічок. На столі стояла таця з зеленими чарками і миска з жоржинами, левкоями та айстрами. Струве взяв Фалька за руку і підвів до домовини, де на стружках, застелених тюлем і посипаних листочками, лежала безіменна дитина. «Ось», – сказав він, – «ось». Фальк відчув тільки те, що людина завжди відчуває біля мертвого, тому не міг знайти потрібних слів і обмежився тим, що потиснув батькові руку. «Дякую, дякую», – сказав Струве, звільнив руку і пішов до сусідньої кімнати. Фальк лишився сам. За дверима, де зник струве, почувся схвильований шепіт. Потім на хвилину стало тихо, а тоді з другого боку кімнати крізь тонкі переділки з дощок також долинуло мурмотіння. Слів Фальк майже не міг розрізнити, але голоси начебто впізнавав. Спершу озвався крикливий дискант, що дуже швидко проказував довгі теради. Йому відповів роздратований чоловічий голос під акомпанемент Гембля. За ним почулося довге, розкотисте, мум-мум. Далі гембль знов почав кашляти і чхати своїм віч-віч. І знов злива різних голосів. Фалькові здалося, ніби він розуміє, про що йшлося в тій суперечці. Певних наголосів... Він зробив висновок, що говорили про вмерлу дитину. За дверима знов почувся жвавий шепіт, який переривало схлипання. Потім Струва вернувся до кімнати, ведучи під руку пралю з почервонілими очима, вбрану в чорну сукню. Він відрекомендував її Фалькові з гідністю голови родини. Моя дружина. Окружний суддя Фальк, мій давній приятель. Фальк потиснув їй руку, тверду, мов пранник, і зустрів посмішку, кислу, мов пікулі. Він гарячково шукав фразу, в якій були би слова пані і смуток, і досить вдало зліпив її, після чого струве знову обняв його. Господиня, що вирішила теж показати себе з найкращого боку, заходилася чистити чоловікові спину, приказуючи – Просто жах, як християн примудряється вимаститись, вічно в нього спина в пилюці. Вам не здається, що в нього вигляд, як у поросяти? На щастя, Фалькові не довелося відповідати на це питання, сповнене любові, бо за материною спини вигулькнули дві руді голови і вишкірилися на гостя. Мати ніжно пригорнула голови до себе і запитала. «Ви бачили колись бридкіших хлопців? Правда ж, вони схожі на лисенят?» Це була така щира правда, що Фальк відчув себе зобов'язаним, як назавзятіше заперечити її. Відчинилися двері і зайшло двоє добродіїв. Один років тридцяти, широкоплечий, з чотиригранною головою, передній бік якої займало обличчя. Шкіра в нього скидалася на гнилуваті мостини, в яких шашлі поорали свої жолобки. Широкий рот весь час був трохи розтулений, і з нього завжди видніли чотири гострі різці. Коли він сміявся, обличчя його розчахувалось на дві половини, і тоді видно було й кутні зуби. На неродючому підборідді не росло ані волосинки. Ніс приліпився до обличчя так погано, що крізь нього можна було зазирнути всередину голови. Але на черепі щось пробивалося, схоже на кокосову мату. Труве, що любив додавати титулів своїм знайомим, відрекомендував кандидата Борга доктором Боргом. Той ані втішився, ані образився. Він байдуже простяг своєму спутникові рукав пальта, яке той поспішив скинути з нього і почепити на завісу дверей. Господиня зауважила на це, що старі будинки – страх які незручні, в них навіть вішалки немає. Того, хто скидав пальто, відрекомендовано паном Леві. Це був довготелесий юнак. Здавалося, що його череп розвивався за рахунок носової кістки, а тулуб, який сягав майже до підколінних западин – Ніби вийшов з черепа, який протягли крізь залізну форму, як тягнуть сталевий дріт. Плечі стрімко спадали вниз, мов ренви, На крижі не було й натяку. Литки були там, де мали бути стегна. А ступні були стоптані, мов старі черевики, і розходилися у різнобіч як у робітника, що вергав важкі тягарі, або більшу частину життя простояв на ногах. Це був довершений взірець раба. Кандидат, звільнений від пальта, спинився біля дверей, скинув рукавиці, поставив у кутку палицю, висякався і сховав хусточку, не звертаючи ані найменшої уваги на спроби струве познайомити його з Фальком. Він вважав, що все ще стоїть у коридорі. Та ось він скинув капелюха, човгнув ногою і ступив на середину кімнати. «Добрий день, Женні! Як здоров'я?» Привітався він і взяв господиню за руку так стурбовано, ніби йшлося про її життя. Потім він уклонився Фалькові, вищирившись, мов, пес, що бачить на своєму подвір'ї чужого пса. Молодий Леві ходив по п'ятах за кандидатом, ловив його усмішку, захоплювався його уїдливими жартами і в усьому визнавав його вищість. Господиня принесла пляшку Рейнського і почала наливати. Труве підняв чарку і привітав гостей. Кандидат розявив пащу, вилив вино на згорнений жолобком язик, скривився і проковтнув його. «Воно страшенно кисле й погане», – сказала господиня. «Може, вип'єш краще пуншу, Генріку?» «Так, погане», – погодився кандидат, і Леві гаряче підтримав його. З'явився пунш. Ворг? Прояснів на виду і озирнувся, шукаючи, де б сісти. Леві кинувся по стільця. Всі посідали біля столу. Запах левкоїв змішувався з духом вина, світло свічок вигравало в чарках, розмова пожвавішала, а з того місця, де сидів кандидат, знявся стовп диму. Господиня тривожно глянула на труну з мертвою дитиною, але того погляду ніхто не помітив. На дворі спинилась карета. Усі, крім доктора, підвелися. Струве кашлянув і сказав тихим голосом, ніби щось дуже неприємне. «Може, почнемо збиратися?» Господиня підійшла до домовини, схилилась над нею і гірко заплакала. Коли вона, підвівшись, побачила, що чоловіки чекають за віком, то заридала ще дужче. «Ну, ну, перестань», – мовив Струве, – і квапливо закрив труну, ніби хотів щось сховати. Борг вилив ще чарку пуншу в жолобок, тієї хвилини він був схожий на коняку, що позіхає. Пан Леві допоміг струве пригвинтити Віко і так вправно, ніби завжди робив такі речі. Чоловіки попрощалися з господиною, одяглися і рушили вниз. Вона ще нагадала їм, щоб вони обережно спускалися, сходи, мовляв, такі старі й незручні. Перший ішов струве з домовиною. Коли він вийшов на вулицю і побачив кубку цікавих, його посіло шанолюбство, і він вилаяв візника, який не відчинив дверцят і не відкинув східців. А на довершення ефекту звернувся на ти до довготелесого служника в лівреї, який, тримаючи капелюха в руках, поспішив виконати його вимогу. Дивлячись на це, хлопчина з гурту, той, якого звали Янне, коротко, глузливо кашлянув, а побачивши, що своїм кашлем звернув на себе увагу, задер голову і почав оглядати димарі. Ніби сподівався, що звідти вискочить сажутрус. Дверцята за чоловіками зачинилися, і дітлахи в гурті посмілішали. Між ними почалась така розмова. «Слухай, яка пишна труна! Бачив, Віко? Ага. А ти бачив, що на табличці не було імені?» «Не було? Ні, я добре придивився, вона зовсім чиста. А що це означає?» «Ти хіба не знаєш, що то байстрюк?» На щастя, ляснув батіг і карета рушила. Фальк глянув на вікна. Там стояла господиня, що вже встигла зняти простирадла і погасити свічки» а біля неї двоє хлопців, кожен з чаркою вина в руці. Карета торохкотіла з вулиці на вулицю, і ніхто не починав розмови. Труве тримав на колінах домовину і здавався дуже засмученим. На дворі було так ясно, а він хотів би зробитися невидимим. До нового кладовища далека була дорога, та врешті вони все-таки приїхали. Перед огорожею стояла довга валка карет. Вони купили вінки, і Грабар узяв домовину. Невеличкий процес їй довелося ще далеченько йти, поки вона опинилась на новій піщаній ділянці в північному кінці кладовища. Грабар приготував мотузки і на команду доктора «Беремось, спускаємо, готово». Маленький небіжчик без імені опинився на глибині трьох ліктів під землею запала мовчанка. Всі стояли, звісивши голови й дивились униз, у могилу, ніби чогось чекали. Важке сіре небо нависло над широким пустельним піщаним полем, де були порозкидані біленькі стовпчики, ніби привиди дітей, які тут заблукали. У злісся темніло в глибині, мов чорне тло у театрі тіней. Вітер ані повівав. Раптом почувся голос. Спершу тремтячий, а далі дзвінкий і впевнений, який зароджується з глибокого переконання. Це Леві виліз на мари і почав виголошувати. «На милість найвищого уповаю, захищений тінню його величі, до вічного я звертаюся, прийми мене під свою ласку. Будь моїм заступником, вічним спокоєм. Боже, на кого я уповаю?» Кадіше Отче наймогутніший, нехай святиться ім'я Твоє в цілому світі, який Ти колись обновиш, Ти, що воскресиш усіх мертвих і покличеш їх до нового життя. Ти, що дав вічний мир небесам, пошли Його і всьому Ізраїлю. Амінь. Спи спокійно, малий, без імені. Той, хто знає своїх, покличе тебе на ім'я. Спи спокійно в осінні ночі, ніяка лиха сила не потривожить тебе, хоч ти не омитий святою водою. Радій, що уник життєвої боротьби, бо життєвих утіх ти міг і не спізнати. Ти щасливий, що тобі судилося відійти перше, ніж ти спізнав світ. Твоя душа чиста і незаплямлена, лишила слабку оболонку, тому ми не кидатимемо на тебе землю, Бо земля означає порох, ми засиплемо тебе квітками, бо так, як квіти повстають із землі, так і душа твоя встане з могили до світла, бо з духа ти зродився, і до духа вернешся. Він кинув свій вінок і надів капелюха. Струве підійшов до Леві, схопив його за руку і гаряче потис її. З очей у нього Закапали такі рясні сльози, що йому довелося позичити в леві хусточку. Доктор, кинувши свій вінок, уже рушив до виходу. Інші теж поволі подалися за ним. Але Фальк усе ще стояв, нахилившись над могилою, і дивився вниз. Спочатку він бачив тільки чорний чотирикутник. Потім з нього почала вирізнятися ясна пляма, поступово збільшуючись і прибираючи чіткої круглої форми. Вона блищала, мов дзеркало. То була табличка, де мало стояти ім'я дитини. Вона світилася з темряви і єдина відбивала пряме проміння, що падало з неба. Він кинув свій вінок, глухий стук, і світло зникло. Тоді Фальк повернувся і рушив за іншими. Біля карети почались переговори, куди їхати. Борг поклав їм край, скомандувавши, на Норбаку. За кілька хвилин вони вже сиділи у великій залі на другому поверсі, і їх зустріла офіціантка, яку Борг привітав поцілунком і обіймами. Потім він шпурнув під канапу капелюха, звелів Леві скинути з нього пальто і наказав принести глекпуншу, 25 сигар, півпляшки коньяку і головку цукру. Нарешті скинув піджак і вмостився на єдиній у залі канапі. Струве аж засяяв, побачивши, що готується добра пиятика, і захотів музики. Леві сів до піаніно і затарабанив вальс. Струве обняв Фалька за стан і, походжаючи з ним залою, завів звичайну розмову про життя взагалі, про смуток і радість, про непостійність натури і так далі. Висновок з його слів був один. Гріх побиватися за тим, що боги дали і взяли. Він так і сказав «боги», боячись, щоб Фальк після слова «гріх» не вважав його за пієтиста. Такі міркування, мабуть, були вступом до вальсу, який він зразу ж почав танцювати з дівчиною, що принесла пунш. Борг розлив пунш, покликав Леві, кивнув на чарку і сказав «вип'ємо на брудершафт, щоб можна було після цього». «Підкушувати один одного». Леві дуже зрадів такій честі. «На здоров'я Ісааку!» «Мене звати не Ісаак?» «Ти гадаєш, що мені не байдуже, як тебе звати?» «Я захотів тебе звати Ісааком, то й зватиму». «Ох ти ж, іроде! Іроде, і тобі не соромно?» «Ми ж мали підкушувати один одного, чи як?» Струве вирішив, що треба втрутитись. – Дякую, друже Леві, за такі чудові слова, – сказав він. – Що то за молитву ти проказував? – Це наша поминальна молитва. – Дуже гарна. – А як на мене, то це просто фрази, – заявив Борг. – Невірний собака молився за Ізраїль, а Ізраїль не стосується до нашої дитини. – Ті нехрещені на належать Ізраїлю, – відповів Леві. – Ага, ти потякаєш про хрещення, – невгавав Борг. Я не дозволю, щоб хтось нападав на хрещення. Ми самі можемо це робити. А ще ти пхаєш носа у відпущення гріхів. Не чіпай його, я не дозволю, щоб хтось інший пхав носа в нашу релігію. Борг каже правду, мовив Струве. Нам не треба торкатись ані хрещення, ані інших святих таїнств. І я прошу, товариство, не заводити сьогоднішнього вечора таких легковажних розмов. «Ти просиш? – вигукнув Борг. – Що ти можеш просити? Але я прощаю тобі, якщо ти далі мовчатимеш. Грай, Ісааку, музику! Чого мовчить музика на бенкеті в Цезаря? Музику! Але не якусь там старовинну, щось нове». Леві сів за піаніно і заграв у вертюру до німої. «Ну, тепер можна й побалакати, – сказав Борг. «Ви, пане Фальк, щось похнюпались. Давайте вип'ємо». Вальк почував себе ніяково в присутності Борга і трохи неохоче прийняв запрошення. Але розмова не в'язалась. Ніби вони боялися, що на чомусь зіткнуться. Труй викружляв навколо, як метелик, надарем шукаючи якоїсь розваги. Проте неодмінно вертався до столу з пуншем. Він час від часу пританцьовував, переконував себе, що їм весело, як на святі, хоч насправді було не так. Леві переходив від піаніно до пуншу і навпаки. Він спробував навіть заспівати веселу пісню, але вона була така стара, що ніхто не хотів слухати. Борг почав галасувати, що, як він казав, створити настрій, та однаково в залі ставало дедалі тихіше, навіть якось тривожно. Фальк ходив, скуткав куток, мовчазний, зловісний, мов грозова хмара. Борг наказав подати ситу вечерю. До столу вони сіли серед грізної тиші. Борг і Струве налягали на горілку. Боргове обличчя скидалося на запльовані дверця кахляної груби. По ньому подекуди виступили червоні плями, очі стали жовті. Обличчя Струве навпаки, схоже, було налаковане залізо, червоне і блискуче. Кожному, хто побачив би Фалька і Леві у цьому товаристві, вони здавалися б дітьми сказки, що їдять у велетній в свою останню в житті вечерю. «Подай скандальному писаці лососини!» – скомандував борг Леві, щоб порушити одноманітну тишу. Леві простяг струве тацю. Той підсунув окуляри на лоба і вилаявся. «Ти що, сорому не маєш паршивцю?» – прошепів він і шпурнув Леві в обличчя серветку. Борг поклав свою важку лапу на його лису голову і сказав «Цить, борзописцю! Куди я попав? Мушу вам сказати, добродії, що я до такого не звик. Та й надто я старий, щоб до мене ставились, як до хлопчака», – мовив струве тремтячим голосом, забувши про свою вдавану добродушність. Борг відчув, що вже наївся, встав за столу і сказав «Тьху до біса з таким товариством!» Розраховуйся, Ісако, я тобі потім верну, я вже йду. Він одяг пальтой капелюха, налив півчарки пуншу, долив її коньяком, випив одним духом, погасив мимохідь кілька свічок і розбив кілька чарок. Засунув у кишеню жменю сигар та коробку сірників і, похитуючись, вийшов із зали. Шкода, що такий геній так упивається, вручисто мовив Леві. За хвилину Борг знову з'явився в дверях, підійшов до столу, взяв свічник, запалив від нього сигару, дмухнув димом в обличчя струве, висунув язика, вищерився, показавши кутні зуби, погасив решту свічок і знову вийшов. Леві впав на канапу і закричав у захваті. «Що це за виродок, з яким ти мене звів?» – поважно запитав Фальк. «Ох, друже, тепер він п'яний!» Але він, син військового лікаря і професора. Я не питаю, хто в нього батько, а питаю, хто він сам. Скажи мені, нащо ти даєш такому собаці топтати себе? Ти можеш мені сказати, чого ти з ним водишся? Не кажи мені таких дурниць, я тобі не дозволю цього, пихато мовив струве. Не дозволяй, але й сам від них утримуйся. «Що з тобою, Леві?» – вкрадливо, – спитав Струве, – ти такий засмучений. «Мені шкода, що такий геній, як Борг, так страшенно впивається», – знов сказав Леві. «У чому ж виявляється його геній?» – спитав Фальк. «Можна бути генієм і не писати віршів», – глузливо зауважив Струве. «А вже ж, писання віршів так само мало свідчить про геніальність, як і свинська поведінка», – відповів Фальк. «Може, розрахуємось?» – запропонував Струва і поспішив зникнути. Фальк і Леві лишилися розраховуватися. Коли вони вийшли на двір, там лив дощ, небо було чорне, лише на півдні здіймалася червона заграва від газового освітлення в місті. Наймана карета давно поїхала. Лишалося тільки звести коміри і вертатися додому пішки. Не встигли вони дійти до майданчика, для гри в скраклі. Як над головами в них хтось крикнув страшним голосом. «Прокляття!» Вони побачили борга, що вчепився загиляку липи. Під його вагою вона зігнулася, тоді знов випросталась, описуючи величезну дугу. «Колосально!» – вигукнув Леві. «Колосально!» Ото навіжений усміхнувся Струве, пишаючись своїм приятелем. І також звів комір. «Ходи сюди, Ісааку!» – заревів угорі Борг. «Ходи сюди, паршивцю! Позичимо один одному грошей!» «Скільки тобі треба?» – спитав Леві, вимахуючи гаманцем. «Я ніколи не позичаю менше, ніж п'ятдесятку!» Замить, Борг був уже на землі. Він сховав до кишені грошей і скинув пальто. «Одягнися!» – звелів Струве. «Я маю одягатися? Що ти кажеш? Ти мені велиш одягатися, а?» «Кажеш, одягнися? Так, кажеш? Може, поміряємося силою?» Борг шпурнув капелюха об дерево так, що він тріснув, скинув піджак, жилет і лишився під дощем у самій сорочці. «Ходи сюди, борзописцю, зараз я тобі покажу». Він кинувся на струве, схопив його, і вони обидва покотилися в канаву. Фальк поспішив, чим до міста але ще довго чув за собою розкотистий сміх Леві і його вигоки. Божественно, колосально! А також Борга, що кричав на когось «Зраднику! Зраднику!». Частина двадцята. Жертва. Одного вечора в жовтні, коли мафританський годинник у міській пивниці вибив сьому, туди вкотився директор театру. Він весь сяяв, як може сяяти жаба, коли спіймає щось смачне. Він радів, але м'язи його обличчя не звикли виказувати таке почуття, тож вони побрижили шкіру нерівними зморшками, від чого обличчя стало ще бридкіше. Він милостиво привітався з низеньким сухорлявим господарем певниці, що стояв за прилавком і рахував гостей. Як поживаєте? гукнув директор німецькою. Красно дякую!» – відповів господар теж німецькою. Оскільки на цьому закінчувалося їхнє знання німецької, вони одразу перейшли на шведську мову. «Ну, що ви скажете про хлопця, про Густава? Правда, він був чудовий у ролі Дона Дієго, а? Я вважаю, що вмію робити акторів». «Еге ж, я теж такої думки, добре зіграв хлопець, але, як ви самі казали, з того, хто не зіпсований дурними книжками, легше зробити актора. Книжки – то чиста згуба. Хто-хто, а я знаю. До речі, вам відомо, що в тих книжках написано? А мені відомо. Ось побачите, як покаже себе Реньєльм, коли виступить у ролі Гораціо. Буде з чого посміятися. Я пообіцяв йому ту роль, надто вже він канючив її. Але я заявив, що не помагатиму йому, бо не хочу відповідати за його невдачу. Заявив також, що даю йому роль, щоб показати, як важко грати тому, хто не має хисту. О, я його так провчу, що він довго й не писне ні про яку роль. Ось, побачите. Але я не про це хотів поговорити з вами. У вас є вільні кімнати? Є дві маленькі. Якраз те, що треба. Я завжди до ваших послуг. Вечеря для двох. Вишукана. На восьму годину. Ви самі будете обслуговувати. Останнє речення він сказав потихеньку. І господар кивнув, що зрозумів його. Її миті з'явився фаландер. Він пройшов повз директора, не привітавшись, і сів на своє місце. Директор відразу підвівся і рушив до дверей. Поминаючи прилавок, він таємниче прошепотів «Отже, о восьмій». Господар поставив перед фаландером пляшку з абсентом і все, що належало до неї. Побачивши, що гість не схильний заходити в розмову, він узяв серветку і захопився витирати столик. А коли й це не помогло, доклав сірників у сірничницю і сказав. «Вечеря в маленькій кімнаті. Хм. Про що і про кого ви говорите?» «Про того, що оце вийшов. Он що?» Досиді дивно, що він такий скупий замовив вечерю. Мабуть, для самого себе. Ні, для двох осіб, відповів господар і підморгнув. І в маленькій кімнаті. Фаландер нашорошив вуха, але водночас засоромився, що його цікавлять плітки і нічого не спитав. Проте господар не думав здаватися. Цікаво, знов сказав він, – «хто це може бути?» «Дружина його хвора і...» «Яке нам діло, з ким та почвара буде вечеряти? Ви маєте вечірню газету?» Господар не встиг відповісти, бо тієї хвилини зайшов Рендєльм. Він весь сяяв, мов хлопчак, що побачив на своєму шляху провідну зірку. «Облиш сьогодні свій абсент і дозволь мені пригостити тебе. Мені аж плакати хочеться з радощів». «Що сталося?» – занепокоєно спитав Фаландер – «Не може бути, щоб ти дістав роль! Дістав, песимісте! Я гратиму Гораціо!» «А вона Офелію?» – додав Фаландер. «Звідки ти знаєш?» «Здогадався!» «Ох, ті твої здогади! Зрештою, в цьому випадку…» «Здогадатись неважко! Чи ти думаєш, що вона не заслуговує на цю роль? Хіба в театрі є хтось кращий за неї?» Ні, згоден, що немає. Ну, а що ти думаєш про Гораціо? О, він чудовий. Дивно, що в людей бувають такі різні погляди. А ти сам що думаєш? Думаю, що він найгірший негідник з усіх придворних. Він же на все каже так. Так, мій принце, так, мій любий принце. Якщо він його приятель, то повинен же колись сказати й ні, а не потурати йому, як і той другий підлесник. Ти знову хочеш вбити мою мрію? Так, я хочу все в тобі вбити. Якщо ти вважаєш, що всі жалюгідні творіння, людські, величні й прекрасні, то як же ти можеш пориватися до чогось безсмертного? Якщо для тебе тут усе довершене й чудове, то звідки в тебе візьметься туга за справді довершеним? Повір мені, песимізм – це найздоровіший ідеалізм, і він випливає з християнського вчення – якщо це може заспокоїти твоє сумління. Бо християнство вчить, що на світі панує зло, від якого ми повинні шукати порятунку в смерті. Невже ти не можеш лишити мені віру в те, що світ гарний? Я хочу бути вдячний тому, хто приніс нам добро і радіти всьому, що дає нам життя. Так-так, радій, хлопче, радій. І вір, і сподівайся. А оскільки всі люди женуться за тим самим, за щастям, то в тебе є один шанс на мільярд сто тридцять дев'ять мільйонів сто сорок тисяч триста, бо останнє число якраз дорівнює кількості людей на землі. Невже твоє сьогоднішнє щастя варте стількох місяців муки й приниження? Та й у чому воно зрештою полягає? У тому, що ти дістав погану роль, в якій не зможеш досягти того, що звуть успіхом хоч я цим не хочу сказати, що ти з нею не впораєшся. І чи ти впевнений, йому довелося хапнути повітря, що Агнеса впорається з роллю Офелії? Може, вона, прагнучи використати до кінця рідкісну нагоду, надто переграватиме? Таке часто буває. Але я шкодую, що засмутив тебе. І, як завжди, прошу не дуже вірити моїм словам. Хто зна, може, я і не те кажу». Не знаючи тебе, я подумав би, що ти мені заздриш. Ні, друже, я бажаю тобі, як і всім людям, щоб їхні мрії якнайшвидше здійснилися. Бо тоді вони могли б звернути свої думки на щось краще, те, що має стати метою їхнього життя. Добре тобі говорити, ти вже досяг успіху. Ну, а хіба всі колись не досягають його? Отже, виходить, що ми прагнемо не самого успіху, а хочемо мати змогу отак сидіти і сміятися з своїх високих поривань. Чуєш? Високих. Годинник, зарепівши на всю залу, вибив восьму. Фаландер схопився з тільця, ніби хотів вийти, але потім провів рукою по лобі і знову сів. «Агнеса сьогодні в тітки Беати? – байдужим тоном спитав він. «А звідки ти знаєш?» «Ну, можна здогадатися, якщо ти сидиш тут так спокійно. Певне, хоче прочитати тітці свою роль, бо ж часу у вас небагато». «Так, ти її бачив увечері, що і це знаєш?» «Ні, присягаюся. Але чого б ви ще були не разом, коли у вас обох вільний вечір?» «Ти не помилився. Зрештою, вона попросила мене піти пошукати собі якогось товариства, бо я засидівся в кімнаті». Вона така ніжна, така дбайлива. Так, вона дуже ніжна. Ми не були разом тільки один вечір, коли вона затрималася в тітки і не повідомила мене про це. Я думав, що збожеволію, Цілу ніч не міг заснути. Шостого липня, правда? Ти мене лякаєш. Ти що, шпигуєш за нами? Чого б це я шпигував? Я знаю про ваші стосунки і всіляко вам сприяю. «А звідки я знаю, що це було у вівторок 6 липня? Та ти мені сам кілька разів згадував про це». «Ай, справді». Довгу хвилину панувала тиша. «Дивно», – перервав її Рень – «що щастя навіває на людину Сум. У мене якось так неспокійно на серці. Хотів би я бути й сьогодні разом з Агнесою. Може, перейдемо в маленьку кімнату і пошлемо по неї? Тітці вона скаже, що приїхали знайомі». Цього вона не скаже. Вона не зможе збрехати. Це не так страшно. Кожна жінка може часом збрехати. Фаландер кинув на Рен'єльма пильний погляд, якого той не зрозумів, і сказав, «Я спершу піду погляну, чи кімната вільна. Тоді знатимемо, що нам робити. Добре, ходімо». Фаландер спинив Рен'єльма, коли той хотів підвестися, і пішов сам. Хвилини через дві він повернувся, блідий, але спокійний, і коротко сказав – кімната зайнята. От шкода. Ну, спробуємо самі якось розважитись. І вони розважалися. Їли, пили, розмовляли про життя, про кохання, про людську злобу. А повечерявши і добре випивши, подалися додому спати.